Hau ba, ja, somo gerturatu gara eta oraingoan ere, ba, mertxe orteagarekin gaude kexu eguno mertxe. Baitazuri ere, sal. Bai, iaz, bueno, ba, proiektu nahiko e, garrantzitsu eta berezi baten inguruan mintzatu ginen, hau da, Pompeiako Induzketen inguruan, beretan, bueno, interesgarria bereziki bertan egindako e, aurkinko guntzak kontuan hartzen baldin baditugu lehenengo balorazio egintzen nukten. Egia da, jasotako e, informazioa, ba, espero zen utena baina asko zez gehiago izan zela, hori e, alde batetik, eta zemarra dugu, bigarren e, aukera bat izango duzutela aurten ere, hau da, datorren asteazkenean, e, bai, bueno, ba, oiaso, eta arkeolanetik alegia, lantalde bat e, bi, e, joango zareterako bertara, ez da. Bai, horrela da, bai, bigarren urte, Pompeiako bidea egingo dugula eta bueno, aurten ere lau pertsona goango gara hemendik eta gu han lanean dagoen talde baten barruan zertatutako gara. Eh, espero dugu ia sutzi genuen lana jarraitzea eta bueno, ba Marko Tulioren etxeko hondakinak aztertzea, neri beintsat horrela tokatu zitzaidan eta metro bat lurra kendu ondoren, ba asaldu ziren nahiko ondo kontserbatuta Publio horren etxeko azternak eta nire lana horrela izango da eta taldearen lana ere ba ia sutzitako lanari jarraipena ematea. Horian jarraipena ematea ezmardugo proiektu baten barruan eh, kokatzen saretela eh, 12 lagun baino gehiago goitzeko erabertan eh, arizeratela lanean. Eh, alde guzu, bizka eta zaldu, ze jende mota, ze profesional mota bat parte hartzen duten lan talde horretan. Alde batetik esan behar dut oso aukera importantea dela. Taldea oso ona delako. E, templu bat aztertu nahi dugu. Eta, bueno, templu horrekin batera, bueno, templua edo garai hartako Eliza, Ba, horren ondoan zeuden ba, beste 11 gauza, ba sukaldea edo komunea edo etxebizitzak, e, apaizen etxebizitzak eta bueno, hori aztertzeko taldea antolatuta dago, esango dugu bi satitan, eh salde batetik eh arkitektoak eraikuntza aztertzen dutena eta beste saldetik pa ba, lurrazpiko geruzak aztertzen dugunok, arkeologok. Eta bueno, ero dian ere ba, daude, beste especialista batzuk, ba, ba, porlana astertzen dutenak edo edo, edo e, burnia edo tardoan bataldea orrela orrela osatuta dago. Ba profesional anitz daude, e, bakoitzak bere al, bere arloa lantzen du eta denon artean ba, Ba, talde, nahiko gokumbaiako talde bat osatzen dugu, eta baita ere zuzendaria, William Banandringa, ba, oso jantzita dago garai hartuko erlegioari e, buruz, eta, bueno, ba, ez da bakarrik e, Pompilako topografia edo urbanismoa esagutzea, baita ere, ba, ia et, etxe bakoitzaren ostean dagoen historia ik ikastea da. Orduan, bueno, ba guretzat da aukera paregabea hori talde un batean txertatzeko gure lanak eta uno, eguneroko estabaidaren bidez gauza gehiago ikasteko eta gero bueno, ba, ingurua ez sartzen zaren bakoitzean eta alteratzen zaren bakoitzean eta ematen dituzu paseoak ba, paseo bakoitzean ikasten ari zara Gaur haipatu duzu eh? bueno, espego zen duten maion datu berri eh, geio edo datu berri ugari jaso zen ituztela eh, aurreko txandan Bueno, San eh, sanberdak E, bueno, ba, zu Pompei aldera turista modua joaten zarenean informazio mota bat jasotzen duzu. Eta guk joan ginenean arkeologo moduan eta horrelako talde barruan lana egiteko asmoz, orduan beste informazio bat jaso genuen. Ba, bueno, zer ergatik, horren ba, bueno, ba, eskala txikitu egin zelako, eta gu urbil ginen informazio iturrietatik, eta, klaro, etorri ginen esaten. Ba ez, e, bezubioz unbendia, ez, ez, ez, ez zen estalda egin e, abustuan, iturriek esaten duen moduan, ez ez, hori izan zen, hurrian, eta hori nola dakizue, ah, klaro, eske, gu, gu era, ba, lantalde barruan, ba, horrelako informazioa jaso genuen. Edo, esaten da, hemezortzigarren e, bende arte e, aztarnategia egontzela ukitu gabe eta hori ez dagia erromatarrek ez dakizuez zenolako induzketak egin zituzten, ba, hori e, tx horri gertatuta gero, zertarako, balio Valleóniko gauzak bereskuratzeko eta erromatarrek egindako induzketak, baina ja lenda mendean, jopa, oso oso zabalak izan ziren eta hori claro, ez, ez da ezagutzen. Eta mm -hmm. ezagutzeko, ba horrelako or, e, zera giroan murgildu bi eta, bueno, guka genuen horrelako albiste guztiak ba, museoan plazaratzeko. Mm -hmm. Erromatarren aurreko baitare, bueno, ba e, informazio eta materiala jauso izanduzue bertan, e, Arromatarra baino lehen, biziziren, hor ba, bueno, ba komunitate baten inguruko informazioa aipatu duzu. Bai, bai, bai. Pompeia, arromatarra izan baino lehen, ba, bertako hiri importante bat zen. Eta, bueno, ba, bera kokapenaren aldetik, ba, itxasotik oso gertut, gertu zegoen, eta baita ere... E, Erreka bate enertzaren ondoan, Orduan kokapenaren aldetik, aukera handia jaso zituen merkataritza munduan ba lan lan handia egiteko. Eta gero hori sila garaian ba, erromatar kolonia bat bihurtu zen. Ba, erromatarrak eskualde hori konkistatu ondoren. Baino, E, ez da pentsatu behar eh, bakarrik erromatar garaiko hiri bat denik, ez, ez eh, badu bere eh, zera historia luzea eta bueno, ba adibidez, eh, justo tito emperadorearen garaian izandako dako istripua ah, besubioa delata, hori etzen Pompeial lendabiziko aldiz gertatu eh, ez, ba, enduzketen arabera ikusten ikusten dira bintzat gontzila eh, beste E, estanda batzuk ba, uste dut bat ez esantzela sortzigarren bendea, bendean kristaurretik eta beste bat irumia urtek kristaurretik eta bueno baino e, utzitako errautzen esker hor ba, sortu zen ba, oso agrikultura oparoa eta bueno, lehen aipatutako baldintzak ere kontutan izanik ba, e, Pompeia izan zen bat oso haberatzen Mm -hmm. Bueno, ba, esamarradun bukatzeko, datorren azte azkenean abiatzen zaretela, e, bertara Hai. bitxan datan e, e, jango zaretela ipatu duzu, eta ondoren, e, bueno, ba, pizkabatu induzketa, hauen maitza e, ba, esagutzeko e, aukere izango dugula, ipatu zuen maiatzaren emeretzian alegia. Bai, e, bai, hias egintzen moduan, aurten ere errepikatuko da, eta gukaldik e, torri eta, ba, Ba, plazaratuko dugu aurten jasotako emaitza importanteenak. Eta, bueno, ba, bintzat, jendea, jendearen aurrean, ba, izango dugu aukera gure lana, eta, bueno, beste, historia txo, beste historia txiki batzuk ere, ba... Kaleratzeko, oso proiektu interesantea da, eta, bueno, e, taldea, guimaiako taldea da, baina gero, kau, e, han ibiltzen gara eta ibiltzen gara inguruetan, ba, ba iazkumaz e, astarateriarean ginen, eta baita ere beste astarateri batzuk bisitatu genituen, aurten herkulanoa bizitatuko dugu bere zuzendariarekin, eta, bueno, hori, hori ere, ba, ba, ez du preziorik. Mm -hmm. Orduan baitare aukera izaten dezue, eh? naiz eta Pompeiara proiektu eh, konkretu batera joaten zareten, behar badat publiko eh, osoari itxita dauden eh, zea, eh, leku batzuetara baitare bertaratzeko ez da. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, kau, guk e, jasotzen dugu txartel bat, e, iritsi bizain pronto eta bueno, txartel horrekin mugitzen gara Pompeiara osual, Eta, kao, gero, esan behar da, ba, William Banandringa ahal ba, daramaiua logoi urtelanean, eta ezagutzen ditu bastar guztian. Zaur duan, ba, berarekin ere Pompeia ikastea beste altxor bada altxor ondia. Dari gabe, mertxe urteaga eskerrek asko gurean izateagatik aurkoan. Bailo, no, ba, urre muerte, eskerrek asko zui ere bai. Ba, oso.